Отквенон сунд, сіктамен квазі сінт, конспіцієнда, хомінібус, ексібеант. Демони змушують людей бачити речі, яких насправді не існує. Лактанцій. Я був далеко від дому, і краса Східного моря... Зачаровувала мене. У сутінках я чув, як воно б'ється об скелі, і знав, що воно по той біч пагорба, де покручені верби простягають вузлувати віття назустріч чистому небу і першим вечірнім зіркам. Мої предки покликали мене в давнє далеке місто, і я поквапився, вкритою неглибоким, Свіжим снігом дорогою, яка самотня бралася вгору, туди, де Альдебаран мерехтів між деревами, поквапився до дуже старого міста, якого ніколи не бачив, але яким часто марив. Надходило свято Юлетіт, яке люди зараз називають Різдвом, хоч глибоко у своїх серцях. Вони знають, що воно старіше ніж Віфлеєм і Вавілон, старіше за Мемфіс і саме людство. Отже, був Юлетіт, і я нарешті прийшов до маленького приморського містечка, де мешкав мій народ, збираючись там на свято, і ще тоді, коли воно було заборонене, вони наказали своїм дітям проводити це свято хоча б кожні сто років, щоб не стерлася пам'ять про давні таємниці. Наш народ старий. Він вже був старим навіть тоді, коли триста років тому цю країну ще тільки заселяли. Наш народ дивний, бо він прийшов потаємно, в подобі темношкірих людей із південних садів, де духмяно цвітуть орхідеї, і перш ніж вивчили говірку синьооких рибалок, вони говорили іншою мовою. Зараз вони розсіялися світами, пов'язані з предками лише містичними ритуалами, які вже жодна жива душа не в змозі зрозуміти. Я був єдиним, хто повернувся тієї ночі до давнього рибальського містечка, як заповідала легенда, бо лише бідні і самотні пам'ятали легенду. По той біч кряжу я побачив, як у сутінках розкинувся вкритий паморозю Кінгспорт. Засніжений Кінгспорт із його стародавними флюгерами і дзвіницями, покрівлями і коминами, причалами і маленькими місточками, вербами і цвинтарями, безкінечними лабіринтами крутих, вузьких, звивистих вуличок з увінчаною церквою центральною горою за висоти, якої навіть час не наважився торкнутися, із плетеницею колоніальних будиночків, нагромаджених і розкиданих під різними кутами і на різній висоті. Ніби безладно розсипані дитячі кубики. Давність ширяла на сірих крилах Над вибіленими зимою габлями І мансардними дахами. У холодних сутінках, Складаючи компанію Ореону І давнім зіркам, Одні за одними засвічувалися фрамуги І маленькі віконечка. У загнилі причали Врізалося море, таємниче, незапам'ятне море, із якого у давні часи вийшли люди. Осторонь дороги здіймався ще вищий пагорб, холодний і обвітрений. І я побачив, що там було кладовище, на якому з під снігу лиховісно стриміли чорні могильні камені. Ніби загнилі нігті величезного трупа. Дорога була ще не вторована, і мені здавалося, ніби я чую далеке, жахливе поскрипування, немов під поривами вітру хитається шибениця. Чотирьох моїх родичів у 1692 році повісили за відьомство, але я не знаю. Де саме? Коли дорога спустилася схилом до моря, я намагався вловити радісні звуки надвечірнього містечка, але нічого не почув. Тоді я подумав, що можливо у цих старих є якісь особливі різдвяні традиції, які можуть здаватися дивними. Наприклад, тиха молитва. Навколо вогнища Після цього Я вже не намагався вловити звуків святкувань І не виглядав подорожніх А просто йшов Повз тьмяно освітлені ферми І похмурі Кам'яні стіни На яких вивіски Старих крамничок І приморських таверн Поскрипували У подувах солоного бризу А химерні молотки Біля обрамлених колонами дверей облискували у відсвітах маленьких зашторених вікон, що виходили на безлюдні, немощені алеї. Я бачив мапу містечка і знав, де знайти будинок моєї рідні. Мені сказали, що мене пізнають і я буду бажаним гостем, бо легенди живуть довго. Тож я поспішив через Бекстріт на Серкл Курт, а тоді покритою снігом кам'яною бруківкою до місця, де Грін Лейн виходить позаду торгового дому. Старі мапи не втратили своєї актуальності, тож у мене не виникло жодних труднощів із маршрутом. Хоча у Аркгемі мені таки збрехали, запевнивши, що сюди можна дістатися трамваєм, бо у себе над головою я не бачив жодних дротів. Та й сніг усе одно засипав рейки. А втім, я не шкодував, що вирішив йти пішки. Бо з висоти пагорба засніжене містечко виглядало просто чудово. І зараз я нічого так не хотів, як постукати у двері будинку, в якому живе моя рідня. 17-го будинку на лівому боці Грін Лейн зі старим мостроверхим дахом і навісним другим поверхом, збудованим ще до 1650 року. Коли я підійшов до будинку, в ньому горіло світло, а судячи із ромбічних вікон, зараз будинок мало відрізнявся від свого первозданного вигляду. Його верхня частина Нависала над вузенькою вуличкою і майже торкалась навісної частини будинку навпроти, утворюючи своєрідний тунель із високими кам'яними ганками, очищеними від снігу. Тротуарів не було, натомість до високо розташованих у багатьох будинках дверей можна було дістатися, лише піднявшись подвійним прольотом східців із кам'яними парапетами. Виглядало усе це дивно, тим паче, що в Новій Англії я був чужинцем і ніколи раніше не бачив подібного. Мені все це подобалось, а ще краще було б, якби на снігу виднілися сліди. На вулицях люди, і хоча б на деяких вікнах були розсунуті штори. Коли я старовинним молотком постукав у двері, Мені чомусь стало лячно. Всередину мене повзав якийсь страх. Можливо, через незвичність мого минулого, через темряву вечора і настороженість тиші у цьому давньому містечку, населеному людьми із їх дивними традиціями. І коли на мій стук відповіли, я по-справжньому злякався. Бо не чув жодних кроків перед тим, як прочинилися двері. Але мій страх тривав недовго, бо м'яке, добре обличчя, одягненого в нічну сорочку і домашній капці діда, що стояв у дверях, мене заспокоїло. Він мигами показав мені, що німий. А тоді на восковій табличці, яку приніс із собою, Стилусом написав витримане у старовинному стилі запрошення увійти. Він провів мене в освітлену свічками кімнату із низькою стелею, масивними кроквами і темним, надійним та строгим умеблюванням XVII століття. Всюди панував дух минувшини, якому відповідала кожна дрібниця. Тут… Стояв величезний камін і прятка, За якою, згорбившись, спиною до мене сиділа стара У широкій шалі й очіпку І, зневаживши свято, мовчки пряла У повітрі чувалася якась незрозуміла вологість Тож я здивувався, що в каміні не горить вогонь Лава із високою спинкою стояла навпроти ряду зашторених вікон ліворуч і здавалося, що на ній хтось сидів, хоча я не був у цьому впевнений. Мені геть не подобалося те, що я бачив, і я знову відчув той самий страх, що й раніше. Страх наростав навіть від того, що раніше його гамувало, бо чим більше я дивився на умиротворене обличчя старого, то більше мене жахав той його спокій. Очі немов застигли, а шкіра радше нагадувала віск. Раптом я збагнув, що то взагалі не обличчя, а диявольське майстерно зроблена маска. Слабкі руки, обтягнуті рукавичками, люб'язно повідали мені через напис на табличці, що мені треба трішки почекати». А тоді мене проведуть туди, де й відбуватиметься святкування. Казавши мені на кріселко, стіл і купу книжок, старий вийшов із кімнати. Коли ж я сів, щоб почитати, то побачив, що книжки старі і плісняві, і що серед них були такі, як старі несамовиті дива науки морістера. Жахливий садуцизм у Джозефа Гленвіла, опублікований у 1681 році, приголомшлива «Дайемону Латрея», «Ремігія», надрукована у 1595 році в Ліоні, і нарешті страхітливий, незгадуваний некрономікон божевільного араба Абдула Аль-Хазреда. У забороненому латинському перекладі Олауса Ворміуса. Книга, якої я ніколи не бачив, але про яку, ошибки, оповідали жахливі речі. Ніхто не говорив до мене. Я чув лише поскрипування вивісок на вітрі і стрекотання прятки старої, яка не сказала ні слова, а все пряла, пряла. Мене пригнічувала ця кімната. Усе було дуже похмуре, але оскільки давня традиція моїх предків прикликала мене на ці дивні святкування, я вирішив почекати розвитку подій. Тож я спробував читати, і невдовзі мене цілком поглинуло те, що я знайшов у тому проклятому НЕКРОНОМІКОНІ ЛЕГЕНДА І ПРИПУЩЕННЯ Надто жахливі для здорового глузду, але я облишив книгу, коли мені здалося, що я почув, як зачиняється одне з вікон навпроти лави із високою спинкою. Так, ніби до цього його непомітно відчиняли. Потім почулося скрипіння, але це, очевидно не був звук прядки. Втім, я можу і помилятися, бо стара пряла швидко і старанно. Аж ось старовинний годинник вибив годину. Після цього у мене зникло відчуття, ніби на лаві хтось сидить. І я продовжив уважно, хоч і не без остраху, читати. Аж доки не повернувся старий, взутий і одягнений у вільного крую старомодний костюм і сів на ту саму лаву. Так, що я не міг його бачити. То було, направду, нервове очікування, а блюзнірська книга в моїх руках лише посилювала напругу. Коли вибило одинадцяту, старий підвівся, підійшов до величезної різьбленої скрині, що стояла в кутку, і дістав звідти дві накидки із каптурами, Одну із них – він одразу ж накинув на себе, а іншою обгорнув стару, яка закінчила своє одноманітне прядиво. Тоді вони обоє рушили до вхідних дверей. Жінка помітно накульгувала, а старий, взявши ту саму книгу, яку я читав, дав мені знак іти за ними і насунув каптур на своє чи то незворушне обличчя, чи то маску. Ми вийшли у безмісячне звивести плетиву вуличок неймовірно давнього міста. Тим часом у зашторених вікнах один за одним уже гасли вогні, а великий пес осявав натовп постатей у накидках із капторами, які тихо випливали із кожних дверей і вливались у монструозну процесію, що рухалося вулицями, минаючи скрипучі вивіски і старомодні фронтони, очеретяні дахи і ромбічні віконця, стікаючи вниз крутими провулками, де поруйновані хати перехняблено налягали одна на одну, а далі ковзали відкритими подвір'ями і церковними дворами. І ліхтарі, що гойдалися на вітрі, здавалися потойбічними п'яними сузір'ями. Серед цих мовчазних юр я усе ще йшов у слід за своїм безголосим провідником. Мене зусібіч штовхали ліктями, які здавалися неприродно гнучкими. Я сам натикався на незвично м'які груди і животи. За весь час я не розглядів жодного обличчя і не почув жодного слова. Вище, вище і вище здіймалися моторошні колони, і тут я побачив, що всі вони зливаються, ніби опиняючись у фокусі божевільного плетива вулиць на вершині пагорба у центрі міста, де височила велична біла церква. Я бачив її з дороги, коли дивився на Кінгспорт у щойно запалій темряві, і від її вигляду мене приймав дрож, бо здавалося, що сам Альдебаран застиг на її гострому, примарному шпилі. Церква стояла на відкритій місцевості, і з одного боку було кладовище, а з іншого Подекуди брукована площа, з якої вітер поздував майже увесь сніг. Площу оточували неймовірно давні будинки із гостроверхими дахами і нависаючими фронтонами. Освітлюючи зловісний ландшафт, вогники поминальних свічок витанцювали над гробницями, які, на диво, не відкидали ціний. За церковним двором, де не було будинків, відкривався вид на протилежний бік пагорба, і я бачив відблиски зірок у дзеркалі заводі. Місто ж було невидиме у темряві. Лише раз у мороці серед заплутаних вулиць зблиснув ліхтар, вихопивши юрбу, яка безмовно запливала у церкву. Я